بسم الله الرحمن الرحيم عليدا فاي تلوه من اراده غير المراد ابتداء تقاله شيرا وتمزت عني من تحامل حادث وصارت ايام حززنا الى العظمي مخنا خبر وروانا شي حسب ما المفروض يقول شي ذا غير طري نقطه ذكر شي باین باندې به له متذکر کوي چې کله نقل حسب د مفول کول شي د دې د کارا چې دا پا د وها موکل غیر مراد وه انده هغه پکړي شي کدي دی سر دیو کې بلګو ابتداء ده متعلق د توهم سر ابتداء انت وهن د پکه او نو مطلب کلام کی نور الپاس حضب دا دی چې کلام کې نور الفاظ د سشتیا که تحذف د مفعول او نه کې نو عم خلاف مقصود وهم د پکې فلاچ مقصود نه وهم د پکې په کلام کې داسې الفاظ تا چې تک الحذف د مفعول کې نو او اوله مره ابتدا ان بچکم کم ا فلابې مراد وهم د پشي ورنه کده په ذکر کې نو عم دک خلاف مقصود وهم سګي د پکې ندی دا وخت چه دی لپاره می سن تاسو له لکه شهر دی شهر ای کم زفتو زفتو مانا معنا د دفاع تو یا کم زتا کم دفاع تا کم زفتو سم ما د پکلو انی زمانہ من تحمل حادثه دا ظلمونو د زمانه د مصیبتونو د زمانه ما سم رمه شي د پکلو وصارت او ما د پکلو حمله درزو حمله د زمانه داسه حمله د زمانه سوره جونګه مبرد دی فچونګه مزاتنه له نه دی جمعيت کا سب کړو او دی اوب ايام سوره سوره حمله ځان ځان لري راز حمله یا پیوي راز کې ځان ځان له حمله حزز ناجي کړه جمع مون نس ته اوسم رب د پکړې دی ا حملو او د سختو درزنان حززنا الالعظمي چې دی وه کټ کړی دا سي داسې مصیبتونه او داسې حملی چې الی کټ کوله به وه تر کټ کوله وغواهر محل شاهدک حزز پر لري د پرمفعول الله ما اغانې ذکر کړي کچره اغه ذکر کړي او تاسو غل لفظ او دله حزز الله ما دغه هند به دار ته چیلکون ته غو کټ شي صحیح شو دا خبره به زه هند راته اگر چې ورته څه په خپل باندې وګلان کدا را لفظ روان نه چې دا هم به پکړو چې تاسو ورته لپس ال عظمی وینو نو هغه ته په تلویزیون شوې وکیلغه و خنه دا کټ بلکې ترډکی پر سره کټ شوې پچی یکدا انت دا وحن د پکانو د اللهم هذب کنه چتاوي قطانه الالعظمی نو ډایرکټ ځهن ترال جوه کټ شو ترکمې وړي دا سیم مصیبتونه هغه متکلم د پکړې دي چې کټ کون کې د وهی تر سره وړي ترډکی پوری نو دا کوم هم دا په شته ده انت ته هذب مفهوم سره اغه شوب قاعده شین کی ترکیب کین ترکیب د تر کی وجہ او علامه تظانی کړي ده بهترین ترکیب ده دبل چی چاکړ دی نو دا نقصان ترکیب دي بهتر ترکیب نه ده د دې کی مخزوفات راوخللی ا ته تظانی ځکه لا غه حاصل نه ده چې دا کم ده هو تمیز کم تمیز واری دا ممیز ده من تحمل حادثه مال سری تمیز ده ممیز تمیز ده اغه خبره به ذکر چې کله د پہله متعدی دا کم او دا فیل ایک منٹو هر کل چه پس الاشی پا ما بین دا خ... کمی خبری او دا تمیز دا دے که دا کمی خبری دے او دا دے چه کم تمیز دے ممیز دے داری پا مسکر اس طرح شی پس الاشی پا فیل متعدی سرا مدیا پا دی تمیز باندی ما من او یو بندا حلیل کا دل تا که فیل متعدی مسکر را گلے کم زید تو مسکر را گلے او کم یو ترکت رے من تحامل حادثین بل ترکت رے او چه ک نو من راول په تمیز باندې دا واجیب دی او دا به پر رالو دپاره د پررک دپاره دی چې مفول ملتبس نه شي د کمې حبري سره دهغې د تمی سره مللتیس او را شي دا مفول ده او تمیز دی چې من د پ داخل کو پته وړ چې دا, دا مفولو نه دی او بیا متالمه تظانی چې تاظب تو چې دی ددي مع وررن دا کم د مفول کي تمیز مل کرم دا دا زد تو دا پرامعبول دی تو کم من تحامل حادثن. سمرا دا پکڑی دی نو سشمی دا پکڑی کم صحیح شو را کم معنی بیتو رو تو کم من تحامل حادث سمرا دا پکڑی دی ما تحوادث دو زمانه نو معنی بیتو دا مخول مقدم دی دا, دا مخول مقدم دی بل ترکیب پر پکونکی نو ترکیب درست نره بل ترکیب پر دی که اغا دی کل سروائی خودی واکشه ان مال <سؤال> الدفع توهم اراده غير المراد يذا راضي ده مفهوم لپاره د تکول دا غوهم چې وهم اراده کړ شي د غیر مراده و وهم کړ شي د اراده د غیر مراد بده په کول شي حت په نه کول یې مال <سؤال> بیان ابتدا متعلق ب توهم د تچاسره لذا په توهمي ابتدا ابتدا په توهم وكم ضد و ضد جوړه ولې سمره تا د پکړی سمره ما ده پکړی اذ فاتو عني د معنی چې بلي کړه مطلب دی متکلم سه مخاطب دواړه کې دی عني سمره ما ده پکړی زمانه ملتحام ل حادثین د ظلمونو د زمانه یو قال تحمل فلان لو ذکر کې تحمل فلان علی اذا لم يعدل عربی پلان کې پما باندې تحمل کو هر کله چې انصاف ورسره اون کې و کم خبریه کم استفهامینې خبرې دچانه تاسو نه کوس نه کوي بلکې خبر ور کوي د دې سره چې سم را ډیر ماجه پکړی دا نه چاونه تشمیر د لکه چې لکه ما د لس د پکړی ګي ورسو د پکړی په کم خبريه مميزه او تميز لري قوله من تحاملين دی قالوا ولي نحيان هو وا اذا فصل بين كم الخبريه ومميزها هر کله چې فصل را واست شي په ماګند دغه خبريه د تميز د کې په پیلي متحدث سره واجب لري دے من لئلہ اللہ ملتویسنی مفہول لے پار دے چھ ممیز و تمیز دے ملتویسنی شیب المفہول چاسران مفہول سران ویدے کم حراب سری و محلو کم ان نس بو محلو کم سرشنی علا انہا مفہول اندنا پر دے بانے چھ دے کم مفہول دے تو دے دے ان ترکیب دا دے چھ کم دے پار مقدر دے کم مرتا او دا من زائده او دا تحامل حادثین دفعتو مفهول لئے کم مرتا دفعتو تحامل حادثین دفعتو تحامل حادثین او ترکیب دا سیده خو اللہ ما تبتدانی نیدی که دو ارتکابا کولیشی یو من زائده شي یو دا زیاده لئے حالانکہ کلام کے من زائد اللہ ما زائد... ترکیب که دا زائده نو ویندارې چې په اړیکې پدی کې او غاسلې شي د تمیز غاسلې شي د کم لپاره هلالکه ما قبل ترکیب کې تمیز د کم لپاره او او د به وو چې زمما په ترکیب کې د خطر تمز ضرورت نشته د زیادت تمز ضرورت نشته خطر څه ضرورت نشته تحمل حادثو شو تمیز چې کنده کم د لپاره او پټ شي د مفول مثلا کم د دې لپاره څه شو صحیح شو تحمل حدث المفعول لضروره نش ته د تميس کا تميز ميه د ترسکا مفعول کا نو حذف او زيادت علمه تب چې ما کم ترکیب ذکر کا طغي کې استثناء استعانه د حذف او زيادت لہذا س ضرورت چته يو حذف کيا بل زائد ک يو بكي محذوب رهوباسي يو زائد ک وقيد ولي شري المميز محذوب مميز محذوب ته تميز مميز او تميز شو ايه كم مراتاً أغل مراتاً لفظ دي ومن شده بي تحامل حادثين كي زائدتون دستشير وفيه نظر انفده كي نظر دي للإستعانا دواجه دي استعانا دي تركيب اول نايا من ما ذكرنا سرخبري شاركي دواجه دي عن حاضر حضر, حضر دي حضر او دي زيادتنا من ما تا أغد تركيب كي تا أغد توجيه اولا كي ذكرنا اللامة التوجيه وشي مونگا ذكر وسوره ايام سورسته د لیکي اي شدت او حولت ها او سختي در زم او ارحملي درجه حزنا اي قطعن اللحم کټکړي د وها الالعن ترادو کی پوری فہجفل مفعول علی اللحم حذف لشی مفعول مفعول شری اللحم ایز لفظو کرا اللحم کجر لاحم مفعول ذکر شو لربما تو وهما نو کله نکله ډیر کارته بلهم کوله وهم کوله شو کبرا ذکر ما هو روز ته ذکر کوله ما ماباد نه ما اباد اللحم د ماباد ماباد اللحم چکم لفظ دی کم لفظ یعنی ال لازمي چا تر سونو ذکر شوه نو وحم بکول شي دسي شي وحم بکول شي ان الحزه تدحس چکم د اوقات اچ دا لم ينتهي ال عالم داډو کی پر رسیدلینه دا او چې ا کلا رسیدو بیا به وحم دا پکې دو چې قاتان الله نو وحم به او چې ال عبي قطع الى العلم ديوه وبس دعوه ابتداءا ده فشه وانما قال في بعض النهم فحذفا فلهاذه التوهم ها ان الحزن لم ينته الى العلم وانما كان اوهم بقوله لربما توهم الراء ان الحزن وهم بقوله ان الحزن لم ينته الى العلم لا حزن مدرسي للعزم ابيك تو انما كان او دد حزن او قطع پی باو لحم و بازی لحم کے نو فا خوز فا دا ما فون د کرشو دا پا لحاظت توا خو می دا پار دا دا پی ابتداء ان چی دا پراشی سشی ابتداء ان راشی دو یو خبر اللہ ما تبتزانی کری گا وہ اعتبار سره پی زمازن ان کے شکال لازی ابتداء ان چې دا توا هم سرمو متعلق و د د دا پارا نو دا پا ابتداء ان رالا توا هم ابتداء ان چی گو دوار معنی سیکیی توہم ابتدائی چی کمرا پیدا شو نو اغدہ پشو ابتدائی توہم یا دپ ابتدائی شو دپس شو ابتدائی شو سامنی نشو نو دوار سرا تعلق تکریباً سیدی توہم سرا قدب سر و اما لئے انہو ارید ذکرہو ثانیاً على وجہن یتزمن و اکال فل على سریح لبزهی لا علا زمیر العید الیہ ازعار اللی کمان لعنیت بیوکو یہ دا خبر ذکر چې مقصود کلا نه کلا د دا متقلم داوی چې دا فعل واکې شي فسریح لفظ د مفعول باندې نجې سریح لفظ د مفعول باندې واکې کې مفعول به ذکر کوي کنه چې په ضمیر باندې واکې نشي وني او دا د دې لپاره چې مفعول په واکې شي د وجبت اظهار د کمال عنا د کو د پهل نه یعنی د انتہی توجہ کوي په کو د دې پهل باندې چدی په دې مفول واکیشږي کله چې متکلم راځینه نه چدی زافل فزمیر باندې واکیش بځده ککس کړی چې دا پسری هیل په مفول باندې شي واکیش مفداسي صورت کې لازمی تور هغه بیا چونکو چې ټول مفول ذکر کړي نو ثانوی په لسته مقصود د چا الته کې د باندې فعل واکیش نو ثانوی کې سرهوبه ته زمیر باندې ذکر کاږي صحیح شو نو له هازه د دې وجنه هغه باندې ذکر کاږي صحیح اور است بلچر بحث رہا تھا ذکر کہ ذکر کا اولن ذکر کا ثانین بضمیر ذکر کے اب اپ ضمیر باندھے ثانوی بلچ کی واقعہ کی جی دن اولن به ذکر کرنے کے اسانوی میں ذکر کی میں پہلے ثانوی نمبر پر قریب لفظ باندھ سی واقعہ ہے لیکن اس نے میں سمجھتا خبر راشی مثال طور پر اس طالبنا قلم نجلک فی السود ظلم مجد والمکارم مثلا اس دل حقیقت طالبنا کا مثلا قد طلبنا لك قد طلبنا لك مثلا نو کدلتا المثال ذکر کړو نو فلم نجد لك في سوده المجد والمكارم دا مثلا درلته ذکر کړو فلم نجده لك دوباره ځمير راځي کوونه کیو ځله مثلا لپس ذکر کو طلبنا لك مثلا نفسانيا به فلم نجدو زکه چې شې ذکر شي په اسمه ظاهر اسم زمير سره اگرل دلی ویل وچ کتلم نہ لک مثلا نسانیان بس وی فلم نجیدو ودل تا ذکر نکو ال تا ذکر کو زکا اغا د عدم وجدان په سریلې په زمانه واقع غي صحیح څنګه چې مون غټیر کوشش وکو با وجد کوشش مسل ملو نشو مته مندوب ده و اما یدا حذف چره لنه متکلم چره وريده اراده فردا ل رو شان دا چرادهکله شو زي کو د کرد مفول دوباره متقلم ان هو شان دوي اووری د کو چراده شو دزي کرد مفول سان معجه ت داسې طرقبان تظ منتر چې متزممن شي او واقع کدل د فل صیح طلب از د مفولبانې لاله زمینم لادي نه پاظامیر بانې چا چ هدي مفول ته لاولې سرحتنی واقع کې وي ظزههرن لکمان لاې دپاره د ظاهروو لکن کمال عنایت کمال توجه به وقوع هی په واقعي کول د لیکل علیه په مافول کمال توجه مکسود د دی دا وی چې په سړی کې په ځواکشه حتی کانه هغه کې متکلم چې لاړ د اذه راضی نه لې ايو کې هغه علی زمي هیدا چې ظاهري واقعي په ضمیر باندې و انتا اگر چې ظاهر کې و نو په ضمیر باندې واقعي کولم دا په سو واقعي په دغه د په سو واقعي وان كان كنايته منه اگر چې دا زمير باغنه کنايده په زمير په واقعي کول دا په سرې له بزو واقعي کول ودنه میرازي بزدلي نيسه لري كاکول هي لكوند بوترى قامت حدا معتز بالله كشعا قد طلبنا اسلك طلبنا لك, لك مثلا فلم نجد لك مثلا دا مثلا د پروستي لم نجد پر مفول مفعول فلم نجد لك مثلا مونږه مونږه تستاره لپاره په سودي کې ظلمجد او پا بزرگی و المکارمی او پا خو اخلاق ہوگی ایک اطلبنا لکا مثلا اصل داسو فخوزیفا مثلا لفظ مثلا حضر کلیشو اگلو زکرهو زکر کچری زکر کردو لکان المناسب و نبیان مناسب و ثانیان سو اپلم نجید ہو پیفوت العرزون بیان بغرس پودکیدو آنی اکا عدم الوجدان عرز با پودکیدو غرس سره هغه واکیا کول د عدم الوجدان دی صحیح شکنو تیافوت العرض وعرض بوتکیدو ای ای کا عدم وجدان على سریح لفظ البین چې هغه عرضمن داو چې ای کا واکشی ادم وجدان واکشی ادم وجدان په سریح پر ځ باندې مدا بیا بوتکیدو سریح پر ځوا نو वाक्या کې دل بوتکیدو بلکې نو वाक्या کې دل په ضمیر باندې کې वाक्या کې ادم وجدان ای کا بکیدا دم ل که بااس پ لم نجد دی ک د لم ننجید واقعاک او نه واقعاک مخصود د به لم ننجید واقعاک سریلووم او بیا به واقع کې پس ذیر باندې په يكونونه سبب پ حذم مف طلب نه تا کو مواجه هد المدوی د تلب سل کے کسنا للموواه دا شیر کې دری منو پې کېئ او بلکې در منو تم کده اوو مکت کې اقصار هم کېده شي چېته حذ پرووججه د دا خو دما خارج دي یا درما کې د کوي د دې پیسا سره درمه ده اگر دې کدام کې راشي چې دلته کې مقصود مفول ولا خسب شو وجور لذادات متکلم د الممدوح سره مواجهت نګي چې ستاره پرمثل شته اگر چې د مثل ترکو او د مثل متعلق خبره کې ممدوح تدان نه وي چې ما ستاره پرمثل ترکو ځکه د دې کې ګویا کې یو کس مسوي ادب دی د دې کې دا رسکه یو کس یو بدوی د چې دا لپاره مثل درکول شي اگر چه مقصود ند هر مسل من تلق و لمنتشو خداله پس د مسل دغه مخامق کول ګوې کده وسوي ادب غړي په وېجو ممکن نه یعونه سبب في حسبنا فيو طلبنا کی شې د سبب ته حضرت د مفروضه طلبما کې ترک مواجهت المندوح ترک مواجهت نمح مقيدل د مندوح سره طلب د بطلب د مسل لهو په طلب د مسل دا قصدا الالمبالا مقصود بریکن متکلم سره بالغا في التعذيب ده حتى كانه لا يجوز وجود المثل له وكي دا متكلم جائز نګني چې وجود د مثلی او شی د مندو د parallel لپاره لیک له بهوت دي لیک له بهوت دي ترکیبه انه العاقله لاقته الا ما يجوز وجوده تک عقل انسان اغه شی دا د وجود وی نو ګویا کې دا د مثل په منزله د عدم وجود وګرزه صحیح شه ادمیت څوک نه تل کوي نه تل وقالت خطم بها لتعميم في المفهول مع الاختصار قال قد كان منك ما يولم قال لنا قال كل شيء يتبطر على التعميم ما هو منه وقال لدينا وقال لدينا اختصار يعني تعميم مع الاختصار كل خبره؟ لك وقال لك لك لك كد كان منك وقال لك ديستان بعض ما اغ مصيبتون أغا تكلفون يولم چې هغه دردې خلک چې هغه دردونه کیسګي اوس دلته کې یو اختصار راغی چې تا کل احدن مقبول ذکر نکو او بل عموم راغی چې ارتا تستانه د خبري د چارچې د تکلیف ته رسی کټکانه من ک یولن مقبول الروبسه كل احدن دا کل احدن چې ذکر نکو یو اختصار راغ یو مبالغه رااله کټکانه من ک ما یول مستانه بعضي خبري چې هغه خلک <سؤال> سکهي چې هغه دردول <سؤال> کوي <سؤال> سوک دردې کله حاضر بې کړینه ان المقام مقام المبالغه <سؤال> په دې کې نه فول مفول محظوظ چې دا مقام مقام د مبارغه د کچلفاظه توغري کټکانه من کنا یولم کټکانه من کنا یولم هغه شی چې تانه دي هیڅ دردول کوي نو کله حاضر دی کرینا تی ان المکاما پدی کری نیسرم عام دے ان المکاما مقام مبارا مقام مقام د مبارا دے وانا زد او دا تامیم دا اشکال رازی چی دا خسر پدی ترکی بانی تامیم لکی ذکر دا مفولو کا تسیوی سره سرا تسیعی دا عموم سراو کا دا کل لحادن ذکر کن بیا تامیم رازی کنا چو بے یو لیم کل لحادن تامیم رازی کنا او کولی له حزب کول نه عموم راه ده ضرورت چې ته حزب کول سره تامین راوې ولې چې موجود دي تامین نشته نو حزب کول سره ضرورت دی دا ویسه به مونږ تا نوټ ډابلوي چې ته تامین دبل اختصار ده نو ټیک ته تامین راه غیر اختصار راه نه ده په د جواب اشكال نه و اين ام گنا وهل او دا تامین چې وینا م اگر چې ممکن دی استفاده من ذکر مفحول دا شي د د مفحول پسی اې د عموم سره لکن يفوت الاختصار لکن پټ کې شي استصار جینیند په دک کا وخت و عليه وعلى حذف المفعول للتعميم على الاختصار ورد قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام پا دی قاعده باندې باندې په کوم قاعده باندې چې تعلیم او اختصار دواړه مقصود وي فpare باندې دا کلمه د الله باندې دې کوم چې حذف شوی دی شو والله تعالى علم د طميم او د اختصار شوی دی والله يدعو الى دار السلام اي جميعا عباده يدعو جميعا داب یت ودوباره مفولی ولې حذف شول چې اختصار پیدا شي ولې حذف شولې تعميم تعميم اگر چې ذکر کول سلام پیدا کېږي خو اختصار پوت کېږي و اړینه نه و د حسب المفولی تعمینا اختصار فتعمینا الاختصار بنبره دکلو ورچیره کول له الاه تعالی والله يعذ اجازه السلام الله دعوت ورکې په سبب د پیغمبرانو او په سبب د خپل کتاب نو دا وو سره وايي شو تبلیغیانو دعوت نه جمعه محبته درغی والله یدرو الله بلنه کې وسیله پیغمبرانو د کتابونو اله د ارسلام جنت رطنه جنت رطنه بلکی اسباب د جنت رطنه اسباب د جنت شه دینه کومال ایمان د اعتقادات دی اله د ارسلام اله د اسباب د ارسلام ای جمع عیباد هی ټول باندې یا نته مثال <سؤال> اولی یفید العموم مبالاتا و ثانی تحقیقا یفید العموم بلکه عموم منده درن دکه عموم مبالاتا دکه کسری کی دوم را د شرم عادی چا د طول دنیا د تکلیف ورکی مبالاته خو مبالغا حقیقتا نده خبر از جهت درلا کنه مثال اول <سؤال> که عموم تا <سؤال> عموم د حقیقتا نده هر چته zarar نشور خو سره مبالاتا تو شغل ارسانی کی تحقیقن دا اللہ طولو بندگان لے دعوت ورکولی شکن طولو بندگان لے حجت قائم دے زکا حبا سوک جنت تجھے سوک دا جہنم تجھے سوئی شو نسانی کی مبالغا اغا حقیقتن دا عموم حقیقتن دے او دے بلکے عمونو مجازن دے مبالغا مجازن دا, مجازن دا. و ایما لی مجرد الاختصار منعین ایو تو عرب انیو اتبر ماہو پایدتن اخرى من تامین وغیر ہی پر مصیبه نه مختصي کرکی چې کله نقل کل د پارو د مجرد اختصار کولې بل نقطه ور سره نه لې اودا د پارو لستو متن کې مثال لذي اسعیت الیه اوذنی دا اوذنی مفعول لې اسعیت اوذنی ما متوجه خپل وغ الیه پلان کی طرف تا اغه توجه متوجه کول دی لګي راته صرف د پارو د مجرد اختصار د نقطه مکتب کې موتبره نيشته صحیح شګنه او داګه د پربن مثال د قران نمبر 3 ککاو د هو رب ارنی انظر الیک صحیح شګنه رب ارنی ذاتک رب ارنی ذاتک انظر الیک او ذاتک مګرد د مجرد اختصار د بل څه نه تبي نشته و ان د مجرد الاختصار او کله نه کنده مجرد الاختصار بغیر د نشه متبر کشي د سره اخرى تل اخره او دله پایده من التعمیم او غیر ه د تعمیم یا نه او په دې او په بازو اقصودو متن ماتن که متن که خطیب کذبینی ولی چکا متن دی عند قیام کریناتن بازو عباراتو که دا سیدیم وَإِمَّا لِمُجَرَّدِ الْإِخْتِصَارِ عند قیام کریناتن و دے غال چی بہر حال در تذکرد ما سبا کرد اللہ ما تبتزانی ویدی تضرورت نشتا دیت ضرورت مجھنی کنشتا چی تا خزق که لازمی پاغیبانی کرینا پا کرده او دا صرف تذکره لما سباقه دا و دیتا حاجت نشتا یو دا مخ کی ذکر شوه ده بعض د دینا مور توجیحات فری پاقه توجیحات عورت کی او پی بعض انه سخیر اندکیامی کرنی دیتین هو تذکره او دا تذکره و یا دیانی دا لما دا آغا خبری سباقه چو بلان دیتی رشوی دا ولا حاجت الیهی او دیتا حاجت نشتا مخ کی دا کریمی بارک په کار کرینا پکار بل تا دليل پر یو نکته ولې دا غنطوانه رات کيوه ما یو کال من ان المراد عند كيامه كرينه دالته على ان الخصب لمجرد الاختصار ليس بسديد فديه العلماء تتلين لګي و ما یو کال ليس بسديد در خبر چي دا سديد نه ده لانو لانو هاذ لانو هاذ دا خبره کړه چي دلته کې مقصود اند كيامه كرينه څه یوه مخکې چېګه ما خبره شریده پهو روم په حزب د مفول کرينه په کار ده او دلته چې ما تینوي په حزب د مفول نه په حزب د مفول د طرف د مجرد اختصا نو الته ذکر شری چې کرينه په کار ده هو تعمیمی تور په تعمیم د نوبته باندې الته ما تینوي جنک په کار ده ادلته په خصوص د نوبته باندې دلته د معتين مقصد دا د چېس نفس باندې کرینه نه بګر بلکې حذف د پاره د مجرد اختصار یعنی کرینه پر کاردا دال د په خصوص نقطه باندې په عام نقطه باندې البته چې ذکر عام خبره څخه چې هغه مفول حذف کړي نه پر کار دغه چې مقبول حذف کړي د پاره د مجرد اختصار بګر نو په خصوص د نقطه باندې هم څه بګر کرینه دا ولې څه ده خبره معلومه نه او دا خو ټولو اکسام کې چې کم شي حذب کې پههغې کرینه په کار خبره د انت ل چې کم شی خذب کوول د شین خصوص په غېبانندې کرینه په کار ده او دا خبره معلومه د چې کم شي خذب کې دطهغې به کرینه زهکر کې دا دا چې خذب یو کریه مو باند سکې او دا خبر خو عام معلومه خبره داس او ش خبره ده او دا خو پټولو اکامو کې دکه خبره چې کمم قسم حذب کېږ پهغې بابانې بهزه کاري نو دا نقطه دلته کول پټنی بس دا خبره صحیح ده چې دا تذکرہ به مناسبه کړه و ما یو کله اما چویلکی په مراد کې مننه مراده مراده عندك یانه کرینت نس شری داهل لته چې کرینه دال له یاله ان الخصم مجرد, مجرد الاختصار دا مجرد الاختصار ده په دا نو ما تم یو ما یو کال خبر ده او ما یو کال لس بس سديده دا چویلکی دا خبره درسته نه ده لکه ان دا معنی معلومه زکه دا معنی خسره معلومه ده کم شیخ حضرت کولی شکرینا پاغي باندې سرا پکار ده ندې ته هو د تنسیز ضرورت نشته و ما هاذا جارين و ما هاذا اوسرده دنده خبر چې جهرن پیسا الکساندره په ټولو کې اقسامو کې پکار دیکم شیخ حضرت کې طرحې کړینا نو په لاله وجه له تخصیصې نو نشته د وجه د پرد تخصیص چې دا ماته د اند کېامې کړینې تن ذکر قد مجرد اختصار سرا بیا د نور سره موږ کول پکارو کنه بلنه ته ذکر شي که ذکر نشوي وائم مالذا برتوا هم اراده غير المراد سراويل بكروكنا عندك يا بكري نت بل نذكر شور پس سيش واما وَا لانه اريد ذكره ثانيا على وجه تمني كائل فيلا سري لبزي لا رزيم بصور سراويل بكرو عندك يعني كرينت <تصفيق> اريو سرا بيادانو بكارو <تصفيق> <تصفيق> ما بي مجرد الاحسان ما هو اسعى اليه ايه او او مجرد اختصار پر عزف شید وعلیه اے الخصف لمجرد الاختصار قولی او پدیبا نکو اللہ اللہ احتلام واکره ربی ارمی انظر ایلیک اے ارمی ذاتک انظر ایلیک وها هنہ بحث او دلتا که علامت ابتدانی ویسی شر بحث دی قولیو ان الحصف لتعمیم مال اختصار ایلم یکن فیهی کریمت ان المقدر عام من پلات عمیم اسلام و این تتعلم من عموم المقدر سواء خذوفا من يحسن فل فالحسب له كور الا للمجرد للاختصار بده برسوال باندې ځان پوښېدلې په جواب باندې ځان پوښېدلې سوال دې وواکي سوال نه سوال دې وواکي سوال نه خو بیا ته نه جواب کړې ده په جواب کړې ده میطخ په شرحته کې جواب شوی بیا سوال دې دانه چ هغه پرګه د پرد تعمیم مال اختصار تعمیم مال اختصار راغی نو دو خبر دي چې حزاب راغله لري د پرد تعمیم مال اختصار نو کچري کرینه په دې خبر باندې نه چې مقدر شي چې کوم ده عام دي کرینه په عموم د مفول ونی نه چې کرینه پینشتا چې کوم مفول حذف شوه دي عام دي نو د سره عموم مشترک یا عموم نه او که کرینش ته چې کوم شی مقدر دی هغه عام دی هغه لپس شي دی کرینه پښتہ لږیا کته حذف کوي او کنه حذف کوي نو عمومشتہ که ته ذکر کو چې مقدر لفظ عام دی نو که ته ذکر کړو عموم من دغه حذف کړو صحیح شو چې کرینه نشته چې مقدر لفظ عام دی بهو مشته او چې کله کرینه پښتہ چې د مقدر شي دی نو مقدر شي ته ذکر کینو عموم عمومشتہ کني ذکر نو حذف پر پیدائش وړ چې تر د حذف د وژنه عمومره د حذف د وژنه د عمومره نه ده د حذف لا کې اړو سه اعتبار نشته مقدر شي عام ده عموم شته چې خزر ته کوزه کړی او که مقدر شي عام نه ده نو عموم نشته نو مطلب دا, دا لپ دی حذف لا پدې کې اړو سه دخل نشته دا اس خبره چې حذف د پرد عمومه کول شي دا, دا, کو دا به سوال او بیا دې نششي جواب مدراي وياه نه داسنه د دې بحث دی هو ان خپل د تعميم خذف د بارد تعمين مال اختصار دي نه دې بوس شکایت دي الا لم يكن فيه قرينه كقرينه نه داسه قرينه چې دالتن دلات ته کند کې على ان المقدر عام چې مقدر عام دي کداه قرينه ني په عموم باندې كلا تعمين واسلا تعمين نشته و ان كانت او كقرينه په عموم د مقدر باندې نو په تعميم تعمين چې د عموم د مقدر لفظ سواء خذف او لم يحذف که حذف کيه كو نقطه ولا غيره چې په لخص به نه وي الا لمجرد الاختصار دا حذف طيبخه مجرد اختصار راځي تعميم د لفظ نو مصطفی کیو د حذف نو مصطفی دا حذف د لپاره تعميم واره نقطه ولا بي زائد نه نو نمبر حاشيه کستا جواب اشکال جواب اشکال کړو زنده په ټنو ټکین په جواب وشکاله اړ نیو پرشه اصل کې اګي شکه اول اختیار کړی شکه اول کم وي شکه اول اګي اختیار ورکړي چې کړينه نه په مقدر باندې بلکې عامه اصله دی لو کنه نا دا خبره من کوي دا خبره ست صحیح نه ده چې بل عامه اصله کړينه نه په لون د مقدر باندې په عامه نشته غه دا خبره تا سره نه چې تعام نشته ځکه دکرریینويلو بیا ب د عوم باندې حمل شي د مقامې خططاببي د وځ عام تو خطیت تو کې دا ې کر کولی شي چې او مفول زیکر نه شي نوکتتی یو خاص مفول د پیل لپاره مننی او بل نهې دا ترین له مرجی را د مفیل تعلق د پولو سر راتلی شي اگر چې ک نو شته یو سر راتللی شي او بل سرم رالی شي آته یو تعلق مننی او بل سره تعلقو نمانی نه دا ترجیبله مرجح تا او مقام مقام خطبی دی او په مقامې خطاببی کې پروون باندې عمل کول شي ترجیب له مرجح لازممون ن شي نومونږ اوندکه اوله خبره کو که کرینه پ شته بیا هم تعمینشته دوجه د مقامو خطبی د خدي باندې بیا اشکال کي چې به دا خبر خود د سره منمون خودتا خو دا پیدا که مقام خطبي دجه نهمون تا سره دا منلو دا دا سره نهنو چې د خ دواجهه تعامین ملله د ح دوواجهه تعامین پره نه تعلیم هم مستفاد <تصفح> شې زده ده د مکانې خطابینه نو بیا په کئ اشکال لري حضرت څنګه نو بیا د دې نه دی ځواب ورکړی چې او موږ په دې مقام کې دا هم چې مستفید دا هم د مکانې خطابینه مستفید او قم د حسب د جدولونو قالا لکه کی دخلش ده الکه مکانې خطابې دې سده وې نه خطابې ګرځې ده د خه مو د مکانه خطبی او احتمال په کې نه دی شو مکان د بران چې بس لپس کول ذکر شي نو مکان مکان خطتاببي در زی د خضف دوجه صحیح شو او د مکان خطبی نه بیا پیدا شو دی پیدا شو دی نو پته او دا چې د ام د مون دا مستط دی د مکان خطبي او د خف د سماس دخل پکی حضب لرشتا مقام خطابی د خضب دواجینا گر او د مقام خطابی د خضب دواجینا عموم راگل ای نو گوئے د ده خضب دواجینا سر آگل ای نو باہر حال پل جو اللہ دخلو و د کے ده حضب ده پارا شتا جواب شو صحیح شو ٹیم سورا پر و اینا و ایما لرعایتی پالا لپا سلے اصلا سگی طاره دراعات ته تحصیل یانې رعایات ساتل محافظة ولایت محافظت طویلی کی محافظة دارالتحصیلات دديده طاره کل نقل حذف دمفعول کولیش تحصیلہ دایاتین باخری الفاظ د یو بل سره برابرول اگر موږ نن درازي اسم للكلام المقابل بمثل هې د یو کلام د بل مقابل مثل گردش راوی اخری سره یوځه شعر کې سجع راځي او قافيې وغيرها الفاظ راځي او د لن تکي فاصله استعمالي کې قرانې دونکو لفظ د فاصله استعمالي تک اوظ وحا سجا کرا زبر دګنه ما ود کربک وما قلا فلا زبر دا. اس قلا اصل کې کلیه اطلا نه ده ته معنا دبو وس دی وما ربک وما قلا ستاره تاسو سبوس کړي نه نه ته پره او ما او نه ت خپل رب ستا تو چې ته و همه کلاکو نیتا سرسکل دی و همه کلاکوه لیو و دمخی سرپاسلہ برابره دا اگره کی کلاز بردی و دیگه بسرع کلو کافرہ کلو نور دیده کارا چه دول آیاتون و اخیری الباز یوشان راشی با این مالی آیتی علی الفاسلہ یا خزب دپر دی آیتی علی الفاسلہ کلیشی نحو قولی تاانا و الدوحا سجا ما ودعك ربك وما قلا ان الذي بر خير ربك تعالى وما قلا كان تصرب اوسك ما قلا اي ما قلا وحصول الاختصار اي ظاهر وحصول یو مقدم بدهشتا يا ترى تفاصيلها قبل تر تحصل لسيره اختصار ده واما لاستهجانه ذكر هي ذكر المحله كما قال عاشت رضى الله ایا عورت کله استهجان ذکر کولیش مطلب داره یو شی باندې د اغه ذکر کول کبیح ګڼل شي اګرم زه تعالی نو کله خلق خلق ذکر اشارات سره ذکر کړي او کله د اغه متبادل الفاظ ذکر کړي اګرم زه تعالی نو لکه مسم زمو پښتو کې نو چې کولیش یی الفاظ بدلول شي د بدلولو لپاره د طعام لا کما سنت مسلمانانو نه انځل تازه استعمالي چې بدن سوزنه وي څه ویوالول سو مې سوزي چې سړی او دس ماده یي او ګډه کې نور ګړبلی ماغلي او داس مدرون شه الانګ دا نه وي چې مال دارا زیو دارا زي چې د کسمن ذکر کید بعد او پوه شي کنه بلکې سوې بس مشه درنشه او د د وجنا چې یو شی ذکر کوي کنه د حيات وجنادتن کې انفس بدلو شي او باز کې اشاره تا تاغیبانی دا اشیر رضی اللہ تعالیٰ نحو کولم دے مفهولی حضب کل دے ما رعیتو من بولا رعا من نی نبیل السلام زمان نیدلنی دکری ما دا اغا نیدلنی ما دا اغا اورد نیدلنی دا ما زمان اورد لیدلنی دا دا حیاء کمال مرتبہ دا اگر چدا جائز دی اگر چدا بلکی علماء اگر دا خبر و اما لستحجان ذکر ہی یا دا وجد دا کباحت ذکرنا ا ذکر المفقول كقول عائشه رضي الله تعالى عنها ما نريد من للنبي صلى الله عليه وسلم لا امن النبي صلى الله عليه وسلم ولا را من زمان الذكر اي لا عورته يعني ما ما ما اتي ولا را من العورده واما لنقطه اخرى بس لما خرج لبخ كنا بس یا نو پته ذکر کین نو پسې ټوله په یو ډول وروښتي خبره ځان تراله ته اخفاء باید ته مقصود وي راکو خواله ورغل نو نو ذکر کېل ته اگر رو نستی یا بل سک نستی صحیح شه وي خواله ورغل هم قبول ذکر نکي صحیح شه کنه اوبه تمکنه من انکاره ان مسه الاله حاجتن یاد پر تمکنه انکار ولکه تام تزهات کلمو یم متن یاد کړو یفي وو لکه ویژه یاد کلم ما سانو وغسته اگر همځه هم ته لگا نه انکار حاجت را شینی سړی سری نه پذکر کی بیا انکار کوله نشي بیا بل طور توره کرا کاند دی وځه نه گول مولل کی ذکر کاړو ذکر کرا ما تپو شم مفول م ذکر بیا انکار کول شي او تعینی هی حقیقتا لکا نحمد و نشکرو او حمد و شکر دا چاید ہے دا اللہ تلا نحمد و شکر حقیقتن حقیقتن دا حمد و شکر دا پر سکر متعین اللہ کلا حقیقتن اکلا ادعان متعینی لکا تدخ پل مندوح سکے حمد کے نحمد و نشکرو امراد دی مندوح ہوئی نا اغر رستہ پا داوی سر متعین بیدانا بیا سکبل سکمت حکی یا بنا کئی بیا بیا خواہی آنو متعین دین احمد ونشکرو او بدا بتعید استاد اوه تعین غنی بل ممتعين ممتعين. ممتعين. ممتعين. ممتعين ممتعين. ممتعين سو کی متعین اونه حیزال کی په مثل د دې باندې نور نقطې لکه جبه ساتل ادا سی کبیر شیر چې په پنجاب باندې دا غلا پزنه راي یا دا سی بهتین معظم ذات ته چې ته تاسو ادب غنی په خپل جبه باندې دا غو نو ذکر کی دا غریم او نه حیزال کی په مثل د نور نقطې زباستا.